Енді Вір. Рандомізатор. Едвін Ратлеч дивився зі своїх вікон на Лас Вегас стріп, що розкинувся перед ним. Його офіс на даху готелю казино Велон був втіленням розкоші. Італійські шкіряні дивани оточували вишуканий скляний журнальний столик. Гості не підозрювали, що сидять на сидіннях, які коштують дорожче ніж типовий автомобіль. Але в місті екстремальних вистав тиха якість приваблювала Ратледжа більше, ніж неонова вивіска з написом «Я важливий». Проте деяка демонстрація статусу була необхідна. Книжкова полиця з червоного дерева та шафи для сувенірів стояли на чудових перських килимах. Його старовинний стіл з горіхового дерева стояв на тлі приголомшливого краєвиду на міський пейзаж. «Сер!» – почувся голос його секретаря по внутрішньому зв'язку. Тут айті-фахівець. Він поправив свої діамантові запанки та натиснув кнопку внутрішнього зв'язку пропустіть його. Подвійні двері відчинилися, і увійшов чоловік з незграбним виглядом. Він був більше схожий на клієнта Казино, ніж на співробітника, жахливі джинси, футболка з відсилання вдозоряних він або, можливо, дозоряного шляху. Ратлеч ніколи не міг відрізнити тинісні туфлі та жодних зусиль щодо укладання свого розпатаного волосся. Ратлеч вказав на шкіряне крісло навпроти свого столу Сідайте. Чоловік ніякого кивнув і сів. Він виглядав, як дитина, яку викликали до кабінету директора. Отже, містер Чен, нік, перебив він. Вибачте, кличте мене нік. Ага, сказав Ратлеч. Містере Чен, будь ласка, скажіть мені, чому моя зала Кено відключена? Кено – числова лотерея та одна із найстаріших відомих ігор. У ній беруть участь 80 номерованих куль та ігровий листок, на якому гравець має відзначити від 1 до 20 номерів. Переможна комбінація складається із 20 чисел. Чим більше у ставці гравця збіглося чисел, тим більше його виграш. Тут таке сталося. Зала Кено приносить Вавилону 200 тисяч доларів на день, перебив Ратлеч. Так, але... І ви його відключили, тож сьогодні ви особисто обійшлися нам у 200 тисяч доларів. Чен насупився. Ні, я заощадив вам мільйони. Ратлеч підняв брову. Ви чули про квантові обчислення? Я бачу це в новинах час від часу. За останні кілька років відбулися значні успіхи. Вирішено зниження шуму, захист кохерентності страшенно близький до досконалості, а двострокове керування станом може зберігати кубіт у безпеці місяцями. У теорії квантових обчислень кубіт або квантовий біт – одиниця квантової інформації, квантовий аналог біта. Але сьогодні особливий день. Сьогодні на ринок виходить нова модель 707 від Куанатек. Це повний прорив. Це 1024-кубітна система, з довготривалою пам'яттю не 512 кубіти. І ми говоримо про логічні кубіти, а не лише про фізичні. Я зупиню тебе прямо тут, сказав Ратлеч. Ніщо з цього не має для мене ніякого значення, і це не має жодного відношення до Кено. Чен стиснув кулаки. Ні, має. Я намагався попередити людей про це місяцями, але ваші тупі керівники вищої ланки просто продовжують мене ігнорувати. Тому я використав свої паролі вищого рівня, щоби все відключити. Включився назад. Слухайте, я намагаюся захистити вас. Якщо ви хочете повернути систему Кену, немає проблем. Я війду в систему з комп'ютера прямо тут і переносу вас на головну сторінку управління. Я навіть скажу вам, яку кнопку натиснути. Але ви будете тим, хто її натисне, не я. Я не нестиму відповідальності. Ратлеч підняв руку. Добре, містере Чен, очевидно, це те, чим ви захоплені. Заспокойтеся та поясніть. Чен розчаровано зітхнув. Добре. Квантові обчислення це зовсім інша справа, ніж звичайні обчислення, почав він. Вони використовують дивні властивості квантової фізики, такі як суперпозиція та заплутаність для вирішення математичних завдань. Зазвичай вони набагато повільніші за звичайні комп'ютери в математиці, але для деяких завдань вони експоненційно швидші. Ратлеч кивнув головою. Краще дозволити людині висловитись, навіть якщо це видається зайвим. «Що ви знаєте про генератори випадкових чисел?» – запитав Чен. «Нічого». «Серйозно? Моя робота – володіти та керувати цим казино. Я не настільки зарозумілий, щоб думати, що можу зрозуміти кожну деталь його роботи. Я наймаю експертів, таких як ви, для роботи у певних галузях. Я чекаю, що ви знаєте ці деталі». «Добре, справедливо». Ось у чому річ. Немає такого поняття, як справжній генератор випадкових чисел. Комп'ютери створюють псевдовипадкові числа. В чому різниця? Псевдовипадкові числа створюються за допомогою складної математичної формули. Ви вставляєте одне число, яке називають сіт або початковим значенням для математичної формули, і отримуєте послідовність, здавалося б, випадкових чисел. Формула має зведення у ступінь, залишки та всі види інших речей, щоб не допустити зворотнього обчислення. Ратлеч стерне велику пляму зі свого першокласного кільця. Гаразд, це має сенс, якщо ви дасте генератору те саме початкове значення, чи видасть він знову ту саму послідовність чисел, чи не тиснув у нього пальцем. Саме так, і у цьому проблема. Ця система існує вже десятиліття без будь-яких проблем. Проблема у квантових комп'ютерах. Пам'ятаєте, як я сказав, що формулу не можна зворотньо обчислити, знаючи вихідні дані? Це не зовсім так. Це неможливо з традиційними процесорами. Всім комп'ютерам Землі знадобилося б століття, щоб перевірити кожне початкове значення. Але квантові комп'ютери використовують інший підхід. Вони ніби... Він розмахував руками. Пробують усі можливі значення одразу, а потім повертаються до рішення. Це складно. Коротше кажучи, вони дуже гарні у пошуку вирішення таких проблем. Хм, зрозуміло, сказав Ратлеч. Чи зміг би хтось передбачити числа, які видасть кеномашина? «Так», – сказав Чен. «З появою Кванатек 707 для споживачів мені довелося закрити залу Кену. Шахраї, ймовірно, працюють над зломщиками випадкових чисел, поки ми говоримо. Це лише питання часу». Ратлеч підвівся і підійшов до бару. «Це цікава проблема. Абсолютно нова для грального бізнесу. Змішати вам коктейль?» Е, ні, дякую». «Ммм...» Він ніколи не довіряв непитущим. Вони або не вміли насолоджуватися життям, або були задоволені життям за замовчуванням. У будь-якому випадку з ними важко працювати. Він додав у шейкер літ, ром, сіклайма та сахарний сироп. У вас є рішення? Так, сер, але це дорого. Радлеч налив напій у коктейльний келих і зробив ковток. Ніщо не зрівняється з добрим дайкірі. Справжнім дайкірі, змішаним з льодом і поданим у чистому вигляді, а не розбавлений у кашу, як напій з 7-11. план? Очі Чена заблищали. Ми будемо боротися квантом проти кванта. Мені потрібен один із кванатек. Я можу написати на ньому програмне забезпечення для створення випадкових чисел. По-справжньому випадкових чисел. Квантова фізика – це генератор випадкових чисел у Всесвіті. Вони були б несприйнятливими до зміни шаблону, тому що ніякого шаблону немає. Скільки коштує один з тих комп'ютерів? Чен трохи відсторонився. 300 тисяч доларів плюс витрати на встановлення та запуск. Я знаю, що це багато, але...» «Це все?» – сказав Ратлеч. «Добре, давай зробимо це!» «Ого!» – сказав Чен. «Я маю на увазі, я не очікував, що ви так швидко погодитеся!» Ратлеч знизав плечима. «Я був би ідіотом, якби проігнорував свій власний АТ-відділ». «О, це буде так круто!» Джен посміхнувся. «Я маю на увазі, я не хочу здатися непрофесійним, але ого, я можу пограти зі своїм власним квантовим комп'ютером. Це як мрія, що стала реальністю. Я радий, що ти щасливий, коли Залкено знову почне працювати». Джен підвів голову в роздумах. Я поговорив із людьми з Кванатек. Вони відправлять людину, щоб допомогти налаштувати комп'ютер. Якби ми замовили сьогодні і попросили їх прискорити замовлення, комп'ютер міг би бути готовий за два дні. Генератор випадкових чисел у квантовій логіці неймовірно простий у виготовленні. Я міг би закінчити його за годину. Ще треба підключити його до системи Кено. Я думаю, що за три дні все має бути готовим. Зроби це. Я дам тобі 400 тисяч на комп'ютер та дрібні витрати. Вони будуть на рахунку твого відділу до того, як ти повернешся до свого столу. Чен покинув офіс із посмішкою. Ми будемо боротися квантом проти кванта. Ніколи ще Чен не відчував такого зв'язку. Гладкий цельнодрічний корпус Кванатек 707 бличав у синій підсвітці. Простий монітор і чорна клавіатура чекали на його дотик. Прашант Сінг, представник Кванатек, закінчив огляд кабелів. «Добре, ми готові включити його», – сказав Прашант. Він глянув на стелю. «Яка дивна кімната! Ці сині вогні завжди були тут!» Чен не відводив очей від комп'ютера. «Я встановив їх учора. Крутим речам потрібне круте освітлення. Ваші співробітники, схоже, не дуже задоволені», – сказав Прашант. «Я отримав від них багато не поглядів». Чен відмахнувся. Мені довелося перемістити серверні стійки в кімнату відпочинку, щоб звільнити місце для цього малюка. Вони змиляться з цим. Добре. Прошант натиснув кнопку «Увімкнути». Через три секунди на екрані з'явився миготливий курсор. Жодних дзвіночків, жодних свистків, тільки клавіатура та консоль. Саме такими мають бути комп'ютери. Чудово, хочу зробити випадкове число. Прошант відкрив керівництво користувача, перевернув кілька сторінок та придав його чену. Є кілька попередньо встановлених програм для тестування, усі вони перераховані тут. Чен узяв книгу і примружився. Синє світло було приголомшливим, але читати при ньому було не дуже приємно. Неважливо, справа була не в зручності, справа була в крутості. Він відклав керівництво у бік, хруснув кісточками пальців і підійшов до клавіатури. Добре, поїхали! Execute Ranch Test Random Bit Result 1 End О боже, круто! – просяє чен. Тепер ми готові, можна починати? Майже, сказав Прошант. Мені ще потрібно встановити блок довготривалої пам'яті. А, точно, це просто пригаломшливо. Зберігати стан місяцями ви, хлопці генії. Ну, не я, сказав Прошант. Усі генії в офісі, я лише торговий представник. Правду кажучи, я ледве розумію фізику, яка там відбувається, але я знаю, що жодна інша компанія не може запропонувати 5 дев'яток когерентного захисту кубітів пам'яті. Він відкрив пластиковий кейс на підлозі. Усередині була добре ізольована металева скринька з кількома підключеними кабелями. Ви чули про казано Бухта? – запитав Чен. – Недалеко звідси. – Ні, а що трапилося? Вони втратили 2 мільйони доларів у своєму залі Кену сьогодні вранці, перш ніж вони його закрили. Шахраї використали невеликі ставки, і їх було сотні. Не було можливості відокремити шахраїв від законних гравців, тому Бухті довелося виплатити всі виграші. Це у всіх новинах. Прошант насупився. «Ми не схвалюємо використання нашої продукції для незаконної діяльності». «Так, я знаю», – сказав Чен. «Справа в тому, що я мав рацію, бо тепер мене просто обожнює за те, що я це передбачив». «Я радий це чути», – сказав Прошант. «Б'юся об заклад, що цього року я отримую офігенний різдвяний бонус». «Добре, добре. Якщо якийсь шахрай спробує перепроєктувати мою систему, на нього чекає неприємний сюрприз – справжня випадковість виродки». «Добре, але пам'ятайте, що система надійна настільки, наскільки надійна безпека самого комп'ютера», – сказав Прашант. «Якщо цю систему зламають, хтось може замінити програмне забезпечення псевдовипадковим алгоритмом на вибраному ним початковому значенні. Вони знатимуть усі числа заздалегідь». «О, я це передбачив», – сказав Чен. «Це маля захищена від сторонніх очей, він не підключений до мережі казино, не має доступу до інтернету і не може приймати будь-які вхідні повідомлення». Він матиме жорстке підключення до автомату Кено. Я навіть не впроваджуватиму систему запит-відповідь. Він просто передаватиме набір чисел Кено кожні 15 хвилин. Таким чином у комп'ютер буквально не надходить жодної інформації. Ви не можете зламати те, з чим не можете говорити. Більшість випадків шахрайства в компанії – це внутрішні працівники. Прошант визирнув за двері, щоб перевірити, чи чули його слова інші співробітники IT-відділу. Не проблема, ця серверна кімната, сховище і ключі тільки в мене. Джен поплескав себе по кишені. А система безпеки відправляє мені повідомлення щоразу, коли відчиняються двері. Так що навіть якщо хтось отримує мій ключ або зробить копію, я дізнаюся про це, як тільки вони увійдуть до кімнати. Я надішлю сюди озброєної охорони менш ніж за хвилину. Прошан покрутив кабелі блоку пам'яті. Це звучить надійно, але пам'ятайте, що система настільки надійна, наскільки надійні люди, які нею керують. «Я працюю у сфері IT 17 років», – сказав Чен. «Повірте мені, я це знаю». прошант підключив останній кабель. Він вів кілька діагностичних команд у систему, потім схвально кивнув. «Окей, пам'ять підключена, і система виглядає добре». Чен погладив монітор. «Гаразд, час зайнятися квантовим кидуванням. Таткові киномалечі чи потрібні числа». «Веселися», – сказав Прошант. «Я у місці до завтрашнього ранку». Зателефонуй мені, якщо виникнуть проблеми, а поки що можеш порекомендувати гарний ресторан в цьому районі. Жартуєш, сказав Чен. Ти думаєш, що сьогодні сам платиш за вечерю. О, чорт, забирай ні. Йди у клуб для хайролерів, твоє ім'я у списку, купуй собі все, що захочеш, за наш рахунок. Ого, дякую, сказав Прошант. Зателефонуй мені, якщо виникнуть якісь проблеми. Домовились, сказав Чен. Прошант вийшов із серверної посмішкою. Вчора. Сумі зібрала валізу чоловіка. Його поїздка в Лас-Вегас мала стати запаморочливою. Денний переліт туди, налаштування комп'ютера для казано Вавилон в той же день, а потім ранковий переліт назад наступного дня. Багато дружин турбувалося б про те, що їхні чоловіки вирушать у місто гріхів одні, але Прашант завжди був вірним і відданим чоловіком. Технічно йому потрібна була лише одна зміна одягу, але в його ручній покладжі було більше місця. То чому б не покласти кілька запасних? Вона запакувала три бездоганно випрасувані і складені білі сорочки, а також дві пари чорних штанів. Вона поклала дві сині краватки і ще одну червону, просто для розваги. Він виглядав таким гарним із червоною краваткою, але завжди носив синю. Ну що ж, вона поклала зверху пакет повний домашніх коржиків з гострим соусом для перекусу в готелі, потім застебнула валізу. Вона пішла на кухню, де прошант обідав рисом з бобами, які вона приготувала йому раніше. У тебе достатньо йогурту? Спитала вона. «Так, дякую», – сказав він. «Це дуже смачно». «На десерт кхір, так що залиш місце». «Ммм», – сказав він. Вона сіла за стіл навпроти нього. Вони майже ніколи не їли одночасно. Вона виросла в Індії, де вечеряли о восьмій чи дев'ятій годині вечора, а він виріс в США. Проте шлюб за домовленістю виявився дуже вдалим. Вона не могла уявити себе ні з яким іншим чоловіком. «Ти нервуєш?» – спитала вона. Він відклав вилку. Якщо чесно, так. Все це видається дуже небезпечним. Лас-Вегас – це, ну, люди там можуть бути дуже небезпечними. Це залежить від тебе. Можеш нічого не робити, якщо не хочеш. Ні, я хочу це зробити. Він рукою квартиру загалом. Це не те, чого я хочу для нас, для тебе. Безлуздо дорога хатина з однією спальною в сумнівній частині Окленда. Люди, які працюють у Кремнієвій долині, не можуть жити у ній. Це абсурд. «У мене немає претензій», – сказала вона. «Ти заслуговуєш на більше, і ми намагаємося завести дитину. Нам потрібно більше місця, а для цього нам потрібно більше грошей. Але все одно, якщо нас упіймають, ми можемо провести багато часу у в'язниці». «Цього не станеться», – сказала вона. «У нас насправді не було змоги розібратися, як усе це працює. Ти впевнена, що нас не зловлять?» «Ні, але за відсутності доказів, чому хтось підозрюватиме нас?» Вона встала за столу і пішла до свого робочого місця у крихітній вітальні. Її Кванотек 707 тихенько гудів, курсор облимав на моніторі, чекаючи інструкцій. Два блоки довготривалої пам'яті були підключені до комп'ютера. Він витягнув шию, щоб подивитися на неї. Наскільки складно це налаштувати? Це тривіально. Вона виконала програму на консолі. Менше, ніж за секунду все було зроблено. От і все. Кожен кубіт на моєму пристрої, тепер заплутаний з кубітом на пристрої, який ти береш з собою у Вавилон. Ти впевнена, що вони ніяк не дізнаються, що кубіти заплутані? Фізично неможливо дізнатися, чи заплутані кубіти. Як саме ця заплутаність дозволяє нам шахраювати в Кено? Ця квантова штука завжди збивала мене з пантелику. Батьки Сумі зробили все можливе. Її абсурдно високий інтелект став очевидним, як тільки вона навчилася говорити. Вони віддали її до кращих шкіл для обдарованих дітей, але вона все одно знаходила їх нудними. Вони влізли у великі борги, щоб найняти репетиторів, які б не відставали від того, як швидко вона вчилася. Скоро вона зможе повернути їм борг і збудувати життя, яке вони з прашантом хотіли. Американська мрія. Її батьки знали, що ніколи не знайдуть для неї чоловіка такого ж розумного, як вона. Тому вони зосередилися на тому, щоб він не відставав від неї. Прашант був геніальним по-своєму, це була красива пара. Квантова фізика заплутана, неінтуїтивна річ, сказала вона. Правила, що управляють все світом у малих масштабах, зовсім не схожі на те, що ми очікуємо. Досить сказати, що два кубіти можна налаштувати так, що якщо ви рандомізуєте один, то інше іна буде того ж значення. Як тільки ти налаштовуєш їх таким чином, вони заплутуються і не має значення, скільки часу ти чекаєш, перш ніж використати їх. Або наскільки далеко вони один від одного і що вони не пов'язані в цей час. Як тільки вони заплутуються, вони гарантовано будуть однаковими під час рандомізації. Він указав на блоки пам'яті. Тобто у нас є дві копії деяких даних? Ні, не думай про це як про дані. Думай про ці блоки зберігання як про дві купи гральних кісток, але кістки магічним чином пов'язані. Тож якщо ти кинеш одну кістку і витягнеш її копію з іншої купки, вони гарантовано матимуть однаковий результат. Це не має жодного сенсу. Квантова фізика не має жодного сенсу, сказала вона. Будь ласка, не намагайся думати про це надто багато. Це може бути дуже гнітюче. Як тільки вони заплутуються, вони гарантовано будуть однаковими під час рандомізації. Він засувався на стільці. Їх блок зберігання та наш блок зберігання пов'язані, тож вони, по суті, спілкуватимуться один з одним по всій країні. Але хіба ти колись не казала мені, що квантова заплутаність не може використовуватися для спілкування? Вона набрала на клавіатурі та запустила швидку самоперевірку. Так, казала, і це правда, але ми використовуємо лазівку, сказала вона. Дві сторони не можуть спілкуватися за допомогою квантових вимірів, але вони обоє можуть спостерігати за результатами та діяти відповідно. Це схоже на спілкування. Не зовсім. Уяви собі перехрестя зі світлофорами. Світлофори функціонально переплетені. Якщо я бачу, що одне світло зелене, я знаю, що інше світло червоне. Поки що розумію, сказав він. Припустимо, дві машини наближаються у перехресних напрямках. Один водій бачить червоне світло, а інший – зелене. Водії не спілкуються один з одним, але кожен із них спостерігає за своїм власним світлом, що дозволяє їм знати, що робити і що робитиме інший водій. Не було жодної комунікації, просто наперед було погоджено, що означають червоне та зелене світло. Гаразд, то у нас є домовленість і сказано про те, що означають ці кубіти. Так. Вона повернулася на кухню і перемішала кхір. У казино Вавилон є комп'ютер для кіно 2002 року випуску. Старий, але надійний. Саме те, що потрібне казино. Виробник має чудову документацію в мережі, тому я точно знаю, як випадкові значення кубітів будуть перетворені на випадкові числа. Запуск цієї операції на наших власних кубітах дасть нам ті самі випадкові числа. Цей алгоритм і є домовленістю. Чому б не заплутати всі кубіти, а не тільки ті, що довгострокового зберігання? Вона спробувала хір саме те, що потрібно. Заплутаність не стала, ті магічні кістки, про які я казала, вони спрацьовують лише один раз після цього кидка заклинання руйнується і вони не мають нічого спільного. Якщо ти кинеш їх знову, ніякої магії не буде, просто два випадкові числа. Таким чином, ти отримуєш один кидок. Лише один, і знаєш, як результат вплине на іншу кістку. Зрозуміло, сказав Прошант. Тож я припускаю, що нормальна функція 707-го полягає у повторному використанні кубітів знову і знову. Вона налила щедру порцію кіру в миску. Прошант любив солодке і завжди хотів більше, ніж просив. Так, кеномашина в казино вичерпала б запас заплутаних кубітів за лічені секунди. Тож трюк полягає в тому, щоб змусити їх використовувати довготривалу пам'ять як оперативну і завдати удару саме в цей момент. Порошант відсунув тарілку, щоб звільнити місце для миски. Як ми це зробимо? 707 робить самоперевірку когерентності раз на тиждень. Коли ти встановиш систему, переконайся, що налаштування на самоперевірку встановлені цієї неділі, на 23.58. Вона поправила Сарі. Американський одяг, звичайно, добре виглядає на американцях, але вона віддавала перевагу традиційному одягу. Самоперевірка займає близько п'яти хвилин. Протягом цього часу, якщо системі доручають виконати операції з кубітами, вона використовує кубіти в довгостроковому блоці, тому що звичайна оперативна пам'ять зайнята. Вавилон проводить розіграш і кіно кожні 15 хвилин. Розіграш буде рівно опівночі в неділю. Ось тоді ми їй завдамо удару. У нас є лише одна спроба. Довготривала пам'ять має 512 кубітів, а розіграш кіно – це 28-бітних чисел. Парашант підняв палець. 20 чисел – це лише 160 кубітів. Тож у нас є накшталт три спроби, перш ніж він з'їсть усі 512. Вона похитала головою. Кожна кількість має бути унікальною. І всі вони знаходяться в діапазоні від 1 до 80. Буде витягнуто багато дублікатів. Комп'ютеру доведеться генерувати випадкові числа, доки не витягнеться 20 унікальних чисел. а, -а, -а. Щойно система досягне кінця довготривалої пам'яті, вона зациклиться, повторно рандомізуючи і повторно використовуючи вже виміряні кубіти. Ми не матимемо жодної інформації про це. Вона зітхнула. Все було б набагато простіше, якби я могла модифікувати сам комп'ютер до того, як ви його встановите. Нам це ніколи не зійшло б з рук, сказав Прошант. На кожній точці входу є заводська пломба, а операційна система знаходиться у пам'яті постійного зберігання. Те саме з блоком довгострокової пам'яті. Було досить легко принести його сюди, щоб ти його підготувала. Але якщо ми спробуємо відкрити його або модифікувати обладнання, казано дізнається про це, коли вони перевірятимуть систему. Вона поставила перед нім кір разом із новою ложкою. «Ти впевнений, що вони взагалі помітять?» Він кивнув головою. «Майже впевнений». Я говорив із IT менеджером Вавелона по телефону він дуже дивний, він надзвичайно прискіпливий. Тоді це єдиний шлях, сказала вона. На щастя, довготривала пам'ять приходить заздалегідь суперпозиціонованою. Система пропустить операцію Адамара під час першого використання. Це я взагалі не зрозумів. Важливо те, що в системі є невелика оптимізація продуктивності, яка створює дірку в безпеці, якою ми збираємося скористатися. Вона повернулася до вітальні та сіла за комп'ютер. Зараз найкращий час, щоб отримати цифри. Чекай, що? – сказав він. – Зараз? Я не розумію. Вона набрала кілька команд на консолі. Заплутаність – це вулиця з двостороннім рухом. Я можу виміряти значення одного блоку зберігання прямо зараз. Інші будуть такими ж, коли їх виміряє Вавилон. Тобто ти, по суті, генеруєш числа кено для недільного вечора прямо зараз? Так. Вона натиснула клавішу Enter. На екрані з'явився потік чисел. Вона пильно подивилася на екран, запам'ятовуючи висновок. Ганеша благословив їй чудовою пам'яттю. «Це вони? Числа?» «Так», сказала вона, не відриваючи очей від екрану. «Ти їх запам'ятовуєш?» – спитав він. «Чому просто не зберігти їх у файл або не сфотографувати на свій телефон?» «Ні», – вона похитала головою. «Ніякого цифрового сліду. З цього моменту все буде лише у моїй пам'яті». «Точно, це має сенс». Вона заплющила очі і уявила собі числа. В сумі чітко бачила всі 20 в своїй голові. Вона розплющила очі, щоб ще раз звіритися з екраном. І всі вони були правильними. Ідеально». Прашант колопав свій хір. Це було нетипово для нього. Зазвичай він обгоризався у нього відразу. Вона повернулася в кріслі до чоловіка. «Що сталося, Любий? Ти все ще виглядаєш невпевненим». Він пограв із ложкою. «Це ти маєш робити ставку». «Звичайно», – сказала вона. «Вони знатимуть тебе як людину, яка налаштувала їх комп'ютер». «Хіба ми не можемо просто заплатити студенту коледжу, щоб він зробив це чи придумати ще щось?» Вона насупилась і похитала головою. Спільники додають ускладнень. Я єдина, кому ми можемо довірити ставку. Так, думаю, що так. Все буде гаразд, любий. їж свій кір. Добре. Він почав їсти і розслабився. Солодка їжа піднімала йому настрій. Іноді він був складною людиною, але в інші моменти він міг бути дуже простим. Знаходити ці прості моменти і приносити йому радість було одним із найбільших насолод сумі. Вона посміхалася, спостерігаючи, як їсть її чоловік. Сумі потягувала свій лимонад у залі Кено. Людей було трохи менше, ніж у годину пік. Хоча північ все ще була дуже активним часом у казино Вегаса. Звичайна какофонія дзвону, гудки та дзижчання наповнювали повітря. Вона тримала виграшний квиток. Ну, те, що, як вона сподівалася, стане виграшним квитком. У руці серед пачки інших квитків, які, напевно, програють. Було б підозріло, якби вона купила лише один. Будь-яка кількість речей могла піти не так. Довготривале сховище або сам комп'ютер могли мати програмний збій, який зажадав повторної рандомізації всіх кубітів. Налаштування перевірки когерентності могли бути невірними, і перевірка вже могла статися або ще не починалася. Тоді її номери не мали б більше шансів виграти, аніж будь-які інші. Щоб не виділятися серед туристів, вона одягла ще більш традиційне сарі, ніж зазвичай, Трохи більше старого світу, з латунними прикрасами тут і там. Вона робила фотографії на свій телефон. Який турист цього не робить? Гучна міді-музика заповнила зал, оголошуючи про початок наступного розіграшу. Вона глянула на великий дисплей над стійкою ставок на Кено. Вона міцніше стиснула пачку квитків. Убогий дисплей показував сітку чисел Кено, намальовану клинописом, як на глиняних табличках стародавнього світу. Цифри ворушилися у своїх осередках, поки вавилонський лучник поряд із сіткою накладав стрілу і прицілювався. Це було мультяшно та безлуздо. Якщо все піде добре, першою буде дев'ятка. Анімований лучник випустив стрілу, і вона пролетіла довгою над сіткою. Стріла потрапила в дев'ятку. Сумі зітхнула з полегшенням. Після цього все пішло за планом. Решта цифр стала на свої місця, як і очікувалося. Сумі зіграла роль шокованої та дуже задоволеної переможиці та схвильовано побігла до стійки прийому ставок, щоб повідомити про свою перемогу. Виграш був чималим, тому викликали менеджера залу, який перевірив квиток, а потім переглянули відеозаписи з камер спостереження, щоб переконатися, що його купила саме вона. Її попросили почекати, доки вони організують фотосесію. Навіть спустився менеджер казино. Менеджер Ратлеч потис руку сумі. Вітаю, сказав він. Пара стояла перед яскравою вивіскою з написом джекпот, 9 послідовних чисел Кено 741 299 доларів. Фотограф Казано сфотографував їх. «Дякую», – сказала вона сильним індійським акцентом. «Як ви обрали виграшні номери», – спитав Ратлеч. «Я просто випадково обирати», – сказала вона. «Я просто хотіти квитки, показати своїм друзям у Мумбаї. Я ніколи не думати виграти». «Що ви плануєте робити з грошима?» Вона посміхнулася. «Я віддати більшу частину моя родина. Вони бідні». Це їм дуже допомагати. І я купити велика американська машина, їздити.